Через всі ці пригоди в мене зовсім зіпсувався настрій. «Лампочка перегоріла», – поскаржився лікар. «Спробуйте отак посидіти в темряві безвилазно. Я увесь просякнув смородом». «Заткніть пельку», – відмахнувся я від нього. «Не до вас зараз». «Погано?» Я промовчав і заходився викладати на стіл харчі. Якубович, міркуючи про щось своє, без жодного зацікавлення дивився, як з пакета з'являється шинка, копчена ковбаса, шпроти, пляшка мускатної.